Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Aquest dijous s'ha celebrat al darrer ple abans de les vacances d'agost. L'obligatorietat de designar les dues festes locals i comunicar-les a la Generalitat abans del final de mes ha motivat aquesta sessió extraordinària que ha transcorregut amb normalitat. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L'últim ple abans de les vacances d'agost ha servit per designar les dues festes locals de Tiana i realitzar l'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat per la sessió de l'antiga asseu de l'escola Lola Anglada per ubicar el nou institut de secundària de Tiana. Aquest dijous s'ha realitzat a Tiana l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, una plataforma que sorgeix amb la intenció d'unificar l'independentisme català per tal d'assolir un estat propi per Catalunya. A partir d'avui divendres i durant el cap de setmana, el barri de la Virreina celebra la seva festa major. Com cada any, l'Associació de Veïns del Barri ha preparat diversos actes destinats no només als veïns de la Virreina, sinó que es fa extensible a tots els tianencs. La colla de Diables de Tiana ha preparat per aquest diumenge el primer corre aigua que se celebra a la vila. El recorregut anirà des de la plaça de la vila fins al parc del camp de futbol vei. Aquesta activitat està adreçada a tots els públics, especialment l'infantil. Aquest dissabte al vespre, la Societat Coral Joventut Tianenca organitza una sardinada popular. La institució celebra el final de temporada amb un sopar que pretén aplegar també a tots aquells veïns que no formin part de la coral. I finalment, aquest divendres, se celebra la tercera sessió del cicle de cinema La Fresca amb la pel·lícula d'animació Com a un drac, una producció d'aventures de la factoria DreamWorks, responsable també de films com Arreg, Madagascar o Kung Fu Panda. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dijous s'ha celebrat l'últim ple extraordinari just abans de les vacances d'agost, amb un ordre del dia breu i ple de formalitats. De fet, la duració del ple no ha arribat als 20 minuts i els 5 punts presentats han estat acceptats per unanimitat per part dels diferents grups polítics. Els punts més destacats han estat el conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per a la sessió de l'antiga seu de l'Escola Lola Anglada per ubicar el nou institut de secundari de Tiana. L'altre punt destacat ha estat la designació de les dues festes locals que pertanyen al municipi. L'únic punt que ha estat objecte d'un petit debat ha estat la sessió gratuïta de l'edifici de l'antiga escola Lola En aquest sentit, el portaveu de Convergència, Enric Nolis, ha apuntat la possibilitat de demanar una compensació econòmica al Departament d'Ensenyament per a aquesta sessió. La sessió d'un espai com aquest l'espai que ja ja està equipat, suposa un important estalvi pel departament on es podria mirar d'estudiar si l'Ajuntament en pot treure una potencial compensació perquè, perquè aquesta sessió, si sigui en benefici de tothom, en benefici d'ensenyament, perquè s'estalvia una inversió important i perquè, i per l'Ajuntament en funció de la, de la compensació aquesta que s'hagués pogut o, o, es, o es pot incloure. Sobre aquesta qüestió el portaveu d'Esquerra Republicana Jordi Gost ha manifestat que demanar una compensació econòmica tal com estan les coses avui en dia pràcticament impensable. Per la seva banda, el número 1 d'exemple al progrés, Joan Pau Hernández, s'ha mostrat preocupat per l'existència d'una clàusula on el Departament d'Ensenyament, responsable del manteniment de l'edifici, aportarà com a màxim 18.000 euros per a aquestes despeses. Posteriorment, sentirem com el regidor d'Educació Jordi Goss, respon Hernández. Ens preocuparia el fet de que això es pogués entendre que la Generalitat només es compromet a destinar-hi 18.000 euros per aquestes obres d'adequació. Creiem que en 18.000 euros eh, tot just s'arribarà a fer determinades actuacions eh, superficials, però no és segur que pugui arribar a poder-ho dotar de determinades instal·lacions com puguin ser laboratori. Aquesta preocupació que té vostè, senyor Hernández, eh, també l'hem tingut nosaltres. el famós laboratori no, en aquests moments no és necessari. És a dir, quan aquest laboratori sigui necessari perquè l'institut va creixent en línies, doncs, evidentment, l'hauran de fer perquè és que, a més a més, és, és normativa, vull dir, és, és, és per llei. Per la seva banda, la l'alcaldessa socialista Esther Pujol s'ha mostrat satisfeta amb aquest acord i ha subratllat la importància que el govern hagi inclos una clàusula d'ús social per a aquest edifici. És un conveni que és fruit del consens d'en de, dues parts. L'hem anat i tornat diverses, diverses vegades fins, sobretot, tenir molt clar la clàusula de l'ús social, que era un tema que ens preocupava de cara a no, no poguer fer possibles casals d'estius o festival d'un, dos, tres, pallasso o altres activitats, amb la qual cosa ho hem volgut deixar reflectit d'una manera explícita. Finalment, l'acord de sessió de l'antic edifici de l'escola Lolo Anglada ha estat votat a favor per part de tots els partits polítics. Tot el ple ha transcorregut amb total normalitat. De fet, aquest s'ha celebrat fonamentalment perquè s'havia de decidir les dues festes locals que té Tiana per poder comunicar-les abans de final de mes al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. En aquest sentit, els dos dies festius que tindrà Tiana l'any vinent són el tradicional 13 de juny, que coincideix amb Sant Antoni. La segona festivitat en aquesta ocasió serà el dilluns de Pasqua 28 de maig, ja que el 16 de setembre, dia de Sant Cebrià cau en diumenge. El proper ple se celebrarà després de la tornada estiuenca de l'agost i està previst pel segon dimarts de setembre. que ja serà de caràcter ordinari. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga. Ahir dijous es va celebrar a la sala d'exposicions del Casal de Tiana la presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, una plataforma no partidista que té com a finalitat la independència de Catalunya. A l'acte va participar Ramon Canela com a moderador i va haver-hi la presència de diferents membres de les secretaries distribuïdes per Catalunya. Víctor Cucurull va assistir en representació del secretariat nacional i Antoni Llimona i Roser Loire com a representants del secretariat del Maresme. L'objectiu d'aquesta reunió amb els veïns de Tiana va ser l'apropament d'aquesta assemblea a tots els els cianencs per saber quin és el seu funcionament i el motiu de la seva aparició en escena. L'Assemblea Nacional Catalana continua els passos de les consultes independentistes que es van produir a més de 600 pobles i volen arribar a aconseguir un estat sobiranista a Catalunya. En aquest sentit, Víctor Cucurull va comentar que l'objectiu prioritari és la independència política de Catalunya. Veiem que hi ha una cosa molt important a fer, que és la construcció d'un espai polític independentista, no partidista. Aquest seria, diguéssim, la, la, el, el teorema, diguem-ne, eh? formulat així, no? La creació d'un espai polític, això és molt important, aquesta paraula, que quedi clara, perquè estem fent política, no, no estem aquí fent com l'associació de veïns, que ens hem reunit perquè han uns problemes i hem d'asfaltar el carrer, no. Nosaltres fem política, amb majúscules. D'altra banda, Antoni Llimona va fer èmfasis a la importància de no deixar que siguin els polítics qui se n'encarreguin només d'aquest tema, sinó que demana la mobilitat de la ciutadania. Sempre he cregut que la pròpia societat ha d'estar organitzada i sensibilitzada per tal de que sigui la punta de llança del propi país. Eh, els partits faran el seu paper. Quan una llei està una mica enroterida, evidentment eh, l'hem de sobrepassar. I quan n'hi ha, doncs, que ho diuen, jo els eh, en volgut jo i sentit... Eh, polítics i depèn de quin color, i he sentit periodistes i, oh, és que això el, el reglament no ho permet i això la llei no ho permet i això però, el Parlament no es pot fer, és igual. El que hem de fer és estar convençus del que hem de fer. Per la seva banda, Russell Loire va explicar als assistents a l'acte quin és l'estat actual de l'Assemblea Nacional i com s'està consolidant. Es vol que això sigui, el que estem dient, un moment democràtic, plural, transversal, etc. No? Per tant, una mica que sapigueu que això s'està organitzant d'aquesta manera i que ara estem en la fase de constituir aquestes assemblees locals, que són les cèl·lules de l'Assemblea Nacional de Catalunya, que hi ha aprovats uns estatuts marcs provisionals amb un NIF per poder funcionar, que els grups locals no cal que es constitueixin com a entitat perquè aquesta assemblea nacional general ja ens dona cobertura. Els participants en aquest acte van coincidir en animals assistents a participar en aquest moviment que representa l'Assemblea Nacional, al qual s’hi han adherit múltiples personalitats conegudes. La Constitució de l'Assemblea Nacional està programada de manera provisional cap a finals del mes de novembre. I primera hora?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 Demà dissabte a dos quarts de deu de la nit se celebrarà un sopar de germanor a la pista Polivalent situada al costat del local de l'Associació de Veïns amb l'objectiu d'apropar amics i familiars. Per aquest sopar, tot aquell que vulgui assistir haurà de portar el menjar de casa. En aquesta ocasió es comptarà amb la presència d'una orquestra que donarà ritme al sopar. Finalment, el diumenge a dos quarts d'onze del matí tindrà lloc al mateix local una missa celebrada pel rector de Tiana i anirà acompanyada per un posterior vermut popular. Per tancar la festa major del barri, a les sis de la tarda s'oferirà una xocolata de tots els veïns i tindrà lloc la reproducció d'una pel·lícula pels més petits. El vocal de cultura de l'Associació de Veïns de la Virreina, Quim Palet, ens parla de l'objectiu principal de la celebració de tots aquests actes. L'objectiu doncs, de, de tots els anys, perquè no es passa una cosa nova, fa més de 30 anys que es fa eh, gairebé 40. I llavors doncs, aquest objectiu és de que doncs, els veïns tinguin un dia de, de, de germanó, un dia de, de, de trobada, de trobada amb una mica d'espectacle, una mica de, una mica de, de caliu que, que, que uneix més. Quim Palet posa èmfasi a la celebració d'una festa major que no vol tancar-se als seus veïns, sinó que espera la participació de tianencs arribats dels diferents barris. El poble sempre està convidat perquè som, som, som poble nosaltres també. Som una mica al marge, una mica a la cantonada llunyana, però ens hem de considerar poble perquè paguem impostos per poble i doncs, eh, avui en dia som poble, és, és la Virreina és zona urbana. És un tema que, doncs, de, de que el local social és diguem, del barri, però sempre està obert als del poble. Una bona manera d'afavorir l'apropament dels tianencs a la festa major de la Virreina és la gratuïtat de tots els actes organitzats. La colla de diables de Tiana ha preparat per aquest diumenge el primer corraigua que se celebra a la vila. El recorregut anirà des de la plaça de la vila fins al parc del camp de futbol Vell. Al contrari que el correfoc, aquesta activitat està dreçada a tots els públics, especialment l'infantil. De fet, aquest corre-aigua ja fa anys que la colla de Diables el volia dur a terme, però per temes de calendari o coincidint amb la sequera de 11 anys, sempre s'havia ajornat. En aquest sentit, el president de la colla de Diables, Miguel Ángel Martínez, ens dona més detalls de com s'ha estat aquest corre Ja fa uns anys, des que jo vaig entrar a cap de colla, que, que teníem pensat i en teníem ben enfilat més o menys, però uh, a vegades ens pillava el toro, ja entràvem dintre d'agost, es tirava al nostre corafoc i clar, vam preferir pues, tirar-ho cap enrere i aquest any, pues, ja de, des de gener, pues, teníem ben concentrat la idea i només ha sigut, bueno, ens posem, doncs pues, vinga. I ho hem planejat gairebé fa un mes i bueno, ho tenim ben enrotllat. Un altre dels objectius d'aquest corre és que la colla de diables participi encara més a la vida social del poble, al marge de la cita més important de l'any, que és el correfoc del mes de setembre que coincideix amb les festes majors de Tiana. La intenció d'aquesta activitat és que tots traiem el nen que portem dins i gaudim de la festa. Pel que fa al desenvolupament del corre una de les recomanacions és que les persones portin roba que es pugui mullar. Martínez, alhora, de demana la col·laboració de la gent perquè portin pistola d'aigües o globus. La idea ben bé és, eh, amb pistoles d'aigua, que cadascú es porti la seva ja nosaltres hem intentat portar unes una mica més espacials i tal, però bueno que cadascú es porti la seva pistola d'aigua o xurros o, o el que sigui partirà aigua igual. i una vegada que arribem allà a la plaça Teletubi pues allà la gent n'hi haurà uns globus preparats per llançar que també diem pues bueno, nosaltres portarem uns quants però si la gent porta més pues com més, més li durem. Per donar-li un ambient més lúdic al correu els membres de la colla de Diables aniran disfressats i animen a tots els tianencs i tianenques a que també portin les seves disfresses. Respecte al correfoc de les festes majors, el cap de la colla de Diables ha manifestat que encara queden gestir una sèrie de detalls, però el que s'hi ha confirmat és que tractaran que enguany sigui encara més especial, ja que coincideix amb el 15è aniversari de la colla i el 25è des del primer correfoc que es va celebrar Tiana. La cita del correu aigua doncs, és aquest diumenge a les 11 del matí i sortirà de la plaça de la Vila fins al parc del camp de futbol vell, on continuarà la festa. Tiana, primera hora. Notícies. Demà dissabte a dos quarts de deu de la nit tindrà lloc a la cataquística de Tiana la sardinada popular organitzada per la Societat Coral Joventut Tianenca. La institució celebra el final de temporada amb un sopar que pretén aplegar també a tots aquells veïns que no formin part de la coral. La responsable de l'agrupació artística del casal de Tiana, Femerlos ens parla de l'objectiu principal d'aquesta sardinada. El president un dia ho va dir, per què no fem una sardinada? Vinga, pues, fem -ho. i ho vam a la gent, la gent els els va agradar. I l'any bueno, passat va tenir molt d'èxit aquesta any, ja veurem perquè ja és més el final de mes, ja, algú ja fa vacances i així, no? I és, doncs, mira, ens, ens trobem gent, la, la gent del coro amb, amb gent del poble que venen a fer la sardinada i que els hi, els hi fa il·lusió i els agrada estar amb nosaltres. El preu dels tíquets pel sopar és de 10 euros i inclou la sardinada, botifarra, pa, vi i postre. Per fer la reserva cal trucar al 93 395 4149. Femmerlos deixa clar que aquest sopar és obert a tots els veïns de Tiana que vulguin passar una estona amb els membres de la Coral. Pot venir tothom que vulgui perquè es paga, evidentment. Ens agrada això, doncs tenir contacte amb la gent. i Hi ha gent, doncs, vegades que no ha estat mai amb nosaltres i, i diu doncs no, «No sabia que fos, que, que fóssiu així» que sou molt oberts, però esclar, el coro és una cosa oberta a tothom, vull dir que hi pot venir tothom que La Societat Coral Juventut Tianenca ja ha acabat la temporada i serà a partir del mes de setembre quan tornaran a reiniciar els assajos de cara a les actuacions previstes per desembre al Casino de Tiana i la Misa del Gall. Aquest divendres se celebra la tercera sessió del cicle Cinema La Fresca amb la pel·lícula d'animació Com a ensinistrar un drac, una producció de la factoria DreamWorks responsable també de films com a Rec, Madagascar o Kung Fu Panda. Com ensinistra un drac és una comèdia d'aventures ambientada al món mític dels vikings i els dracs salvatges. La història se centra al voltant d'un adolescent viking que viu en una illa inhòspita que lluita contra les invasions dels dracs. La intel·ligència de l'adolescent i el seu original sentit de l'humor no agraden gaire a la seva tribu. Tot i això, quan s'inclou en la formació per a futurs vikings, veu que aquesta és la seva oportunitat per fer entendre que les coses es poden fer d'una altra manera. Sobretot quan coneix un drac força especial anomenat Fúria Nocturna. Sentim el tràiler. Els vikings sempre han lluitat contra els dracs. Si és més petit que la meva... Ah! Però ell té una altra idea. Ah, té per tu. Ah, ostres. Ara el seu món ja no tornarà a ser el mateix. No sonant i m'encanta. De Dreamworks com ensinistrar un drac. Començant Estran Drac va obtenir dues nominacions a l'Oscar com a millor pel·lícula d'animació i millor banda sonora i va aconseguir el Globus d'Or el millor film d'animació. Si voleu gaudir d'aquest film, podeu fer-ho avui a partir de les 10 del vespre al parc del camp de futbol vell. L'última de les pel·lícules previstes per a aquest cicle de cinema a la fresca que es durà a terme el darrer divendres de juliol és la nova versió de Karate Kid. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui el temps torna a canviar. La nubulositat serà abundant al llarg d'aquest matí, una mica més trencada durant la tarda amb algunes clarianes. No es descarta que al llarg d'aquest matí es pugui desprendre alguna petita roina, algun petit plogim. En principi de ser precipitacions poc importants, però tot plegat mantindran les temperatures per sota els valors habituals pel que és l'època de l'any. Les màximes es quedaran al voltant dels 23, 24 graus amb molestir als 25 i les mínimes, això sí, aquesta passada nit han pujat una mica, tot i així s'ha mantingut també l'ambient fresquet durant la nit. Pel que fa als vents, a grans trets seran fluixos de mar cap a terra del sector est. La situació marítima estarà dominada pel Marajola, tota la costa de la comarca. De cara demà, el que esperem és que un, un temps una mica més assolellat al matí, tot i que amb intervals de núvols baixos que tornaran a augmentar de cara a la tarda i fins i tot podien tornar a deixar alguna goteta, sempre insistim de forma aïllada i poc important, amb unes temperatures que de cara dissabte es mantiran sense canvis i diumenge tampoc han de variar perquè tindrem el mateix temps, un temps poc definit, amb nuvolositat entre variable i abundant, formada bàsicament per núvols baixos i amb la possibilitat que pugui desprendre's alguna precipitació sempre de caràcter molt feble i poc important aquí al Maresme. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista Els Mossos d'Esquadra han activat un pla contra els robatoris en domicili per combatre aquest fenomen delictiu que no para de créixer a Catalunya, ja que després d'augmentar un 17% l'any passat, ha pujat gairebé un 14% en el primer semestre del 2011, amb uns 63 robatoris al dia, un dels quals va ser violent. Per conèixer els detalls d'aquest pla tenim a l'altre costat del telèfon a la caporal d'Oficina de Relacions de la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Premi de Mar. Cristina Cantín, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer de tot el que ens interessaria saber és precisament en què consisteix aquest pla que tot just acaba de posar en marxa els Mossos d'Esquadra. Sí, miri, el, aquest pla va començar a començaments de juliol, és el dispositiu gregal, i el que es tracta és d'incrementar el patrullatge a loques que és urbanitzacions, polígrafs industrial, passeig marítims... Tot el tema d'hostallat, encara que aquí no en tenim gaire, i són els comercials, més que res per tal d'establir una prevenció, i intentar minimitzar el tema de la delinqüència. Perquè quins són els consells bàsics que podríem adreçar a la població? A veure, en, en principi n'hi han la gent ha de ser conscient que have és una pena que tinguem que estar dins de resons consells val? i que tinguem que anar a curar moltes coses. Però per exemple, per estar més segurs a casa doncs és important no obrir la porta a persones desconegudes, no? Sempre intentar mirar qui és, si ens venen a demanar tema l'aigua, la llum, demanar la identificació del, del personal, tancar les portes amb clau, una cosa tan... Eh, potser ho poden pensar tonta, però connectar l'alarma, no? Quan ens anem de casa pel matí doncs eh, connectem l'alarma, quan, quan marxem una estona per la tarda també, si, per exemple, estem per la nit i ja estem dormint i són a lo millor cases de dos plantes i la part de baix té alarma, doncs connectar-la. Perquè és veritat que a vegades jo, oh, si sí, tinc alarma però no la connecto. Home, doncs és important, no? Una mica per sí. mandra, no, a vegades fins i tot? Sí, perquè no, no, no ets conscient, no? No et penses que perquè tu estiguis dormint a dalt o estiguis a dalt no et puguin entrar baix. I és per això. I allò, vaig a comprar el pa, són cinc minuts, en cinc minuts no... No passarà res, no? no? Doncs aquests 5 minuts són els que aprofiten, per, poden aprofitar per entrar. Uh -huh. Després, per exemple, quan s'obren les portes de, dels pàrquings, no? Esperar que es tanqui la porta, perquè no hi hagi ningú que pugui entrar, llavors els que poden quedar allà i ja, ja tenen accés a lo que és l'edifici. Si, per exemple, es diu també amb cases aïllades, doncs una, la il·luminació és important. En definitiva, es tracta de posar traves. Eh, claro. després quan se'n va de quan una persona marxa de vacances, doncs evidentment si tenen objectes valuosos deixar-los en llocs segurs, eh, tancar les portes als accessos una altra vegada amb clau i connectar l és mm, avisar les persones de confiança no? que, que marxen, però no fer no sé el millor van a sopargua estan amb un barat el dia marxem de vacances i no hi serem Home, no no és bombar-ho, no? De fet, a través, que... no només en un bar o un restaurant, suposo que també no és bombar-ho a través de les xarxes socials, que està molt, molt de moda, no? Molt important, perquè a veure, el Facebook, Twitter i tot està a l'hora del dia i molt, hi ha molta gent que té accés i no és només la gent que un coneix, sinó que s'afegeixen altres persones, no? Llavors, i això és un objectiu... Bé, bueno, dones una informació innecessària, la veritat. Uh -huh. És a dir, que hem de dir que aquest pla, per tant, té una base preventiva molt important. No és només doncs, poder enxampar els lladres en qüestió, sinó també prevenir no?, que puguin actuar. Exacte. És que la prevenció és molt important. És molt important prevenció i la informació que puguin arribar, que puguis tenir abans. No? Uh -huh. o sigui, és, és evitar una miqueta, és no posar-los fàcil, perquè si hi ha una casa que té, veuen que té una alarma amb una que no en té, entraran evidentment a la que no en té. Si veuen que hi ha unes portes perquè les deixen a fora posades, entraran abans en aquella, no? És uh -huh. posar pegues. I la sí, col·laboració, i en, en aquest cas, col·laboració ciutadana, quan dèiem que ja en un moment determinat que veiem alguna actuació sospitosa, suposo que també poseu molt d'èmfasi en què és vital no?, per a aquest pla. A veure, és molt important per aquest pla i per tots, o sigui, per tot l'any, no? Mm, nosaltres mantenim a vegades reunions amb persones eh, i sempre és a, amb comerços, i és el que diem, tot el que una persona, un ciutadà, pugui veure i no li, que li sembli sospitós, doncs pot trucar al 112 i llavors una patrulla ja s'adreçarà ja i no, no han de tenir por a fer aquesta comunicació, perquè hi ha hagut casos que gràcies a la comunicació del ciutadà, que ha vist una persona que saltava per una, per una tanca, s'ha acabat detenint en aquella persona perquè anava a robar, no? Si aquest ciutadà no arriba a trucar, doncs aquesta informació no la tens i no ho pots treballar. Les persones no, no, no els hauria de fer por trucar al 112 i haurien de ser conscients perquè gràcies a ells podem tenir més, molta més informació. Però què vol dir una, una actitud sospitosa? Només veure algú que salta dins d'una casa, és això? No, però això millor veuen que estan per la platja, a vegades es veuen que hi ha persones que estan mirant bolsos o estan mirant cotxes, m'entén? Uh -huh. O sigui, és allò que, que moltes vegades ja ho veus. I suposo que també els Mossos d'Esquadra, en aquest sentit de, com dèiem, doncs de, de treballar a les cases d'un municipi o fins i tot a la platja, és important aquest treball cols a cols amb la policia local? Sí, sí, sí de, fet, norma... sí, de fet es mantenen reunions i quan ja han fet puntuals es coordinen. Evidentment s'ha de treballar, amb... s'han de esforços uh -huh. i de fet hi ha dispositius que es fan conjuntament per intentar evitar doncs, aquests robatoris a interior de domicilis. És que és un esforç de tots. I anem concretament al nostre municipi, perquè pobles com Tiana tenen no sé, algunes característiques que fan que sigui un objectiu doncs, especialment important per a aquest tipus de delicte? No, a veure, cada, cada poble té el seu, evidentment Tiana doncs, té més urbanitzacions i potser pues, ha patit més robatoris a, a domicilis, no? però Premià de Mar o altres localitats tenen costa i a lo millor tenen més problemes a l'estiu a, pues, a nivell de platja de robatori interior de vehicle o sigui, cada localitat té una mica al seu uh -huh. però no, no és access, o sigui es manté no ha no, no, no augmentat tampoc ni és, és que només roben eh, a interior de domicil no, perquè també hi ha altres casos i el nom de, de robatoris, com dèiem al principi, ha augmentat en els últims temps, però la pregunta és, també ha variat la tipologia de, de lladres? És a dir, ha augmentat o ha disminut el tema de la violència? A veure, en principi, el que és a les, nostre, a la, en que és a les nostres localitats s'ha mantingut. Si sí que s'han donat algun cas doncs, que hi ha hagut violència, però han sigut fets molt puntual. No vol dir que a lo millor Barcelona sí que hagi augmentat, però en principi aquí no perquè hem de dir que, que en els últims temps s'ha parlat molt de les bandes organitzades, de, de la professionalitat de segons, doncs quins lladres que entren a domicilis de, del Maresme durant uns fa uns anys i va haver-hi també una onada molt important, a mm -hmm. uh, continua aquest mateix perfil de, de lladres professionalitzats. A veure, varia, no, no, o si sigui, les persones a l'o que tenen entren a, a, de dia no seran les mateixes que t'entren de nit i tant poden ser d'aquí com o sigui, nacionals, com no, no. Dir, no hi ha, sí que potser hi ha uns perfils concrets pues, per certes coses, però això no es, no es, pot, no es pot afirmar, en principi no. en ocasions... A veure, no, no es pot confirmar, la no. veritat, vull dir, no puc dir, aquests són els, eh, aquestes persones que roben interior de domicili són aquests, no, perquè s'han donat casos que han, molt, que han sigut molt variats, la veritat. I ara ho mencionava, que tradicionalment doncs, tenim la creença que els lladres actuen majoritàriament de nit, però hi ha dues mm. tipologies, o sigui, hi ha robatoris tant de nit com de dia, i això sí, també ho hem de tenir en compte, no? Doncs sí, a veure, si per la nit ja s'han incrementat en dispositius i en prevenció i veuen que és més complicat i, i s'han donat compte que pel dia la gent se'n va a la platja, se'n va a treballar i queda lliure, doncs evidentment aprofiten per, per entrar. Per això és tan important llavors el fet de connectar l'alarma, que aquesta alarma estigui connectada amb una central d'alarmes per poder donar avís a la policia i entres dintre del... De, de, del de, de que comentàvem abans no? una mica de les mesures de seguretat i clar, en principi a, a l'estiu és més normal que et robin pues, més a la platja i que llavors com la gent se'n va que et robin més a dintre casa no és que sigui més normal però vull dir és, és més fàcil no? clar. i ha augmentat també el nombre de detencions perquè ho estem dient que han augmentat considerablement el nombre de robatoris però paral·lelament ha augmentat el nombre de detencions? A veure, és que en principi el... ens mantenim Val? Vull dir, sí que poden haver augmentat, doncs m'entenés el que li deia abans, a millor Barcelona sí que ha augmentat, amb detencions i amb robatoris, doncs perquè realment hi ha, més, hi ha molta més gent, però quins mantenim, estem mm -hmm. fent. I aquestes detencions s'arriben a produir fins i tot infraganti? És a dir, que aquesta col·laboració ciutadana que dèiem, doncs que poden trucar i dir, doncs estic veient un cotxe que està aturat moltes hores davant d'una casa o el que sigui, al final et dona resultats i podem doncs, veure que, que es poden fer detencions infraganti? Doncs sí, doncs en, principi, en principi sí. I de fet, per exemple, Tiana fa poc va ser una... Bueno, va passar el que estàvem per nada, no? va veure una persona que va veure com una com una altra saltava a la tanca, va trucar el 112 i es va poder agafar aquesta persona i es va produir la atenció. O sí, sigui, sí que és important. És important donar aquesta informació perquè la policia pugui treballar i pugui, bueno, fer la feina, no? Doncs bé, com dèiem, durant tot aquest mes de juliol s'està tirant endavant aquest pla contra els robatoris en domicili per combatre aquest fenomen delictiu i sobretot doncs volíem donar aquestes recomanacions per tots aquells que ens esteu escoltant en aquests mesos d'estiu, de vacances de, de deixar la casa durant un temps, doncs que tinguem en compte totes aquestes recomanacions Hem volgut parlar amb la caporal de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'àrea bàsica de Premià de Mar Cristina Cantín, moltíssimes Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a vostès per la invitació. Molt bé. Déu bon dia. Deu bon dia. L'entrevista. Rà Tiana Serveis informatius.